Зараз прийде полз-пост ДАІ і помахає ручкою з відчиненого вікна. Мав він значно молодший вигляд, як на свій вік, тому це матиме додатковий ефект. Хай поженуться, зупинять, а потім він їм розгів влаштує, як тато вчили. Чорний спортивний БМВ на величезній швидкості виїхав із Черкас і мчав у бік елітного котеджного містечка «Золоті Лани». Андрій навіть не дивився на спідометр. Синові голови районного суду не личило додержуватись правил. У свої 18 років він це дуже добре засвоїв. Зараз приїде повз пост ДАІ і помахає ручкою з відчиненого вікна. Мав він значно молодший вигляд, як на свій вік, тому це матиме додатковий ефект. Хай поженуться, зупинять, а потім він їм розгін влаштує. Як тато вчили, так він і зробив. Однак ніхто за ним не поїхав. Авто мажора в цьому районі знали. На подвір'я батьківського маєтку у п'ять гектарів він заїхав на повній швидкості, тому не встиг об'їхати залишений посеред дороги сміттєвий бак. Той з креготом пройшовся по бамперу та водійських дверях Вийшовши з машини, хлопчина схопився за голову від вигляду величезної подряпини За кілька секунд білявий худорлявий юнак зі скаженим поглядом Уже оглядав подвір'я в пошуках жертви Її помітити було нескладно Син хатньої робітниці, Василь, величезна дитина 20 років І з постійно червоними очима стояв біля гаража з війником у руках він часом допомагав матері, щоб хоч щось заробити, бо інших засобів для існування не мав «Ти дегенерат, тупорилий!» – кричав Андрій, бризкаючи слиною на втричі більшого за себе хлопця «Васько, сюди йди!» Я сказав сюди «Ти дебіл! Знаєш, скільки цей ремонт тобі коштуватиме?» Андрій, вибач, промимрив белатень, якось незрозуміло, наче грав Герасима у самодіяльній виставі Повільними обережними кроками, а він йшов до машини. І було чітко видно, що великій людині страшно. «Що, дебіл! Що, обережно!» Прокричав малий і з розмаху вдарив ногою Василя в коліно. Той, здається, навіть не відчув слабкого удару Андрія, однак ображено стиснув кулаки. «Те, як я тебе вдарив, оце було обережно!» продовжував Андрій, якому додався ще й у нозі. «Чого ти кулаки стискаєш?» Нарік хренов! Наступного разу тебе вже точно посадять, і батя тобі не допоможе, клянуся. Вибач, Андрію, знову промимрив велетень, обхопивши руками невеличку лисину на своїй голові. Із центральних дверей маєтку вибігла рано посивіла худорлява жінка у великому квітчастому фартуху. Побачивши подряпину, вона аж зойкнула від жаху. Таню, дивися, що він наробив, крикнув Андрій. Якщо хочеш, щоб він тут працював, то наглядай за ним, чи що?» Тетяна не могла вимовити і слова. І з вона надивилася на сина і заправляла за вухо пасма білого волосся. «Андрію, ходи до мене!» – голосно і жорстко пролунав хриплий чоловічий голос. Усі троє присутніх одразу поглянули вгору і біля прочиненого вікна на другому поверсі побачили Ореста Петровича. Суворий вираз обличчя лисого, повновидого чоловіка в бездоганному чорному костюмі перелякав і молодого мажора. Зіщулившись, він повільно поплівся до будинку. «Орасте Петровичу!» – благальним голосом промовила Тетяна. «Вася не хотів!» Голова суду лише злегка виставив долоню вперед, що означало «він не планує слухати далі», та презирливо поглянув на переляканого Василя – обличчям якого вже стікали краплі поту. Коли вікно зачинилося, колишня вчителька історії, дружина-алкоголіка, мати-наркомана, із сумом поглянула на сина, який з-під лоба дивився на неї. «Ма, цей гівнюк сам. Він зі мною як з худобою, майже пошепки промовив Василь. Батько твій мене сивою в тридцять років зробив». «А ти мене хочеш в могилу загнати?» «Не починай!» Ці слова вже звучали різко.